טוב חברים, הנסה שלנו היום נחולק לכמה נסים. אני פשוט קיבלתי כחא לקרת Hey בשברת המיתקרת. כמה דברים חשובים שרציתי לתת בימ Ezra שו סקירה, מה שניקרא מסודרת. לא בדיוק מסודר, גם מסודרת, אבל פה היא קורן ביהדות היא תמציתית ותחליתית. אז הרבה מכם שאלו אותי כמה דברים, החלטתי שאני פשוט אסדר אותם בצורה קצרה ותמציתית להיום מקווה שמקובל עליכם אז נושא הראשון שרציתי לדבר עליו הוא נושא ההתפשרות רציתי ככה לתת איזשהו סיכום קצר של זה בצורה תמציתית ותכליתית שמה אני חושב בעניין התפשרות אז uh, עלה בי ככה כשהתכוננתי לשיחה הזאת uh, ניסוח מאוד uh, חד וברור לעניין הזה ואמרתי שאני אשתף אתכם בו העיקרון הוא כזה במדד שקשור אליכם כלומר בני ובנות זוג שהולכים להתחתן בעזרת השם אני לא ממליץ בכלל להתפשר במדד הרלוונטי מה זה אומר, המדד הרלוונטי, משתמש בניסוח שאנחנו אוהבים, זה מילוי הצרכים שלכם בזוגיות. זה המדד הרלוונטי. במדד הזה אני לא ממליץ להתפשר בכלל. אבל יש הרבה מאוד מדדים שלא רלוונטיים לעניין הזה. לדוגמה, כמה ידע יש לבן או בת הזוג שלכם. האם היא למדה תואר שני או תואר שלישי או תואר רביעי או תואר ראשון. האם הוא למד בישיבה כזאת או אחרת האם הוא חוזר בתשובה, חוזר בשאלה לומד בכלל, למד בכלל עשר שנים, חמש עשרה שנה, תשע שנים כל זה לא רלוונטי כי בסופו של דבר מה שיעשה אתכם מאושרים זה לא זה ולכן אני לא ממליץ לקרוא לזה התפשרות אני ממליץ לקרוא לזה אה, מה שקראנו להכיר בחוקים של העולם אבל לא כך משנה איך קוראים לזה אל תרגישו מסכנים אם אתם חשבתם בגיל 18 שתתחתנו עם מישהו שהוא יהיה דוקטור ועכשיו אתם רק מתחתנים עם מישהו שהוא תואר שני אוקיי? Okay? זה לא התפשרות זה לא כלום זה פשוט להתמקד במה שחשוב לכם לצרכים של הזוגיות שלכם זה, זה הדבר הכי חשוב, הכי בסיסי רציתי ככה למקד את זה כדי שזה יהיה יותר בהיר ו... ו... אנשים רגילים לדבר על התפשרות כי מערבים מדדים אחרים. מדדים שהם לא רלוונטיים. כלומר כמה הוא, כמה כסף הוא מרוויח למשל. אולי כשהייתם צעירים בגיל 18 חשבתם להתחתן עם מישהו שמרוויח לא יודע מה מזכורות מזכורת הייטק. ועכשיו אתם נאלצים להתפשר על מישהו שהוא מרוויח מזכורות של מורה. אוקיי? Okay, אז אתם יכולים לראות את זה כפשרה וכאיך נגיד איזה מסכנים אתם ואתם יכולים לראות את זה אחרת כהבנה שמה שרלוונטי וחשוב אליכם זה עד כמה תהיו מאושרים איתו והמורה או המורה שאיתו אתם מתחתנים עושה אתכם מאושרים, כן, מצחיק אתכם, משמח אתכם הופך, אתכם, הופך כל פגישה איתו להיות... חוויה, והרבה יותר כיף איתו מאשר אם איזה מישהו שהוא איש הייטק שאולי עומד בציפיות הפיננסיות שלכם אבל הוא לא זה שיעשה אתכם מאושרים בהכרח אין לי שום דבר נגד אנשי הייטק אני רק אומר שיש לי דבר נגד לבזבז את החיים שלכם על ציפיות ילדות שאינן רלוונטיות לחייכם כרגע אני מكافה שהייקרא זה בורו, כי זה דבר אה, אה, ש- שיכולק אף פעם ליפול בו כי אנשים רגילים נימדוד אנשים במדדים אחרים, כי המדדים של כסף, המדדים שבחוץ לארץ שולим כמה אתה שווה? מה זה כמה אתה שווה? כמה כסף יש לך? זה תרגם. אני לא בדיוק זוכר איך הם מורים באנגלית כמה אתה שווה, אבל ככה הם מורים. כמה אתה, כמה אתה השובי שלך זה כמה כספי יש לך. okay, אז זה כמובן לא דרקם של uh, עם ישראל לרחמנים באישנים, גמלה חסדים, שאנחנו משתמשים למדוד השובי של אנשים בקריטריונים אחרים, כן, לא קריטריונים של כמה כספי יש להם, שזה קיודו לא תמיד uh, מזדד uh, ל. ל לכמה הם באמת שווים? כן, יש אנשים שמסיגים כסף בכמה דרכים של עוד דפקה מאידות על השובי שלהם. ויש אנשים שיש להם הרבה מאוד שובי אבל הוא בכלל לא מופנה לקוונת הזיקי הקלקלי. אז זה נכון שיש גם אנשים שטרומה שלהם לחברה מתבטאת גם בכמה כסף יש להם. כן, ומקימים עסקים שמאוד מאוד עוזרים לאנשים ואנשים בכלל זם משלמים להם הרבה מאוד כסף. בגלל שמקבלים מהם הרבה ערך, זה עוד סוג מסוים, אבל לא משנה, זה לא הנושא, כן? אבל אם אתה מודד שווי לפי כמה כסף יש, אז אה, נמצא שאם התחתנת עם מישהו שהוא לא עשיר ככורח התפשרת, אבל מה שאני טוען שזה מדד שהוא לא רלוונטי, אכפת לך כמה כסף יש לו, אם הוא מביא לך את המינימום הנדרש כדי אה, אה, לחיות, אז זהו. זה נכון שזה תמיד נחמד שיש רווחה כלכלית אף אחד לא נגד זה אבל ה, הדבר החשוב פה הוא להבין שזה לא מה שיעשה אותך מאושר או מאושרת אה, בהכרח כן? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא אבל זה מה שיותר חשוב כמו שתמיד אנחנו אומרים זה איזה בן אדם הוא יהיה ועד כמה הוא ידע ל, ל, ל, ל, להתמודד עם, עם השפע הכלכלי שיהיה או עם החוסר הכלכלי שיהיה כן? זה הדבר הכי מהותי טוב, מקווה שעיקרון זה ברור זה נושא ראשון כן, אותו עיקרון זה גם משכיל, חכם, אשכנזי ספרדי, מרוקאי ספרדיה, תימנייה אתיופי רוסי וכדומה כן, כל הדברים האלו הם אני לא יודע איך לחבר אותם למושג פשרה בדיוק אבל אלה מדדים לא רלוונטיים לעניין מה שרלוונטי אולי זה האם אדם מעדה כזאת או מוצא כזה או אחר יש לו הרגלים כאלה ואחרים בנושאים שרלוונטיים לזוגיות אם כי גם כן כמובן לא הייתי בהכרח משליח שדווקא אם הוא רוסיה הרוסי אז יתנהג ככה, אם מוצא אתיופי יתנהג ככה כן, זה דברים שהם אה, ממש לא בעיניי לא אומרים שום דבר טוב נושא ראשון נושא שני רציתי לדבר על העניין של ניסוח המטרה באופן הגיוני וריאלי מסביר לכם הכוונתי יש כמה ביטויים אולי כבר הזכרנו את זה בעבר שאני קורא להם רשימת הביטויים שמשירים את ישראל רווקות לא דווקא רווקות, זה גם גורשות או אלמנות הכוונה פנויות הכוונה היא כל מיני ביטויים מאוד מאוד רומנטיים שהתת מודע לא יודע מה לעשות איתה לא מודע לא יודע מה לעשות איתה לדוגמה נפש תאומה בחורה שמחפשת בדרך כלל זה בא מבנות התיאורים האלו אבל זה לאו דווקא המילה נפש תאומה ביטוי נפש תאומה זה ביטוי מאוד מאוד רומנטי ויפה אני מחפשת את הנפש התאומה שלי ויש לי דמעות בעיניים כשאני שומע את זה סליחה שאני מזלזל דמעות, אני מחפש את הנפש התאומה. מי אני שיעמוד בדרכך? עכשיו משום מה היא מחפש את הנפש התאומה שלה כבר 200 שנה. והיא לא מצאה עדיין את הנפש התאומה. ואותו עיקרון זה מישהו, מישהו שתהיה לי אותו התאמה נשמתית. אני רוצה התאמה נשמתית. הלב שלי יוצא מהתאמה נשמתית שלך. ואני רוצה למצוא את האחד. או אני רוצה למצוא את האחד. ואני מאוד מחכה להרמוניה שתיווצר לשלמות, לזוגיות קרמטית למזל שווה, להתאהבות כל מיני מילים מאוד מאוד יפות ורומנטיות אני מקווה שאני לא מאכזב אף אחד או אחת מכם. אני לא נגד רומנטיקה בכלל אני אחרון שנגד אבל את, ברגע שאתם כרגע עוד לא מכירים את הבחור או הבחורה אתם צריכים לחפש כרגע בנקודה זמן ספציפית הזאת משהו משהו רלוונטי לשלב הזה. וכאשר אתם תימצאו בחרו או בחורה, סביר לי אני אחש שאתם לא תדעו ברגע הראשון שנפש תומאה או את אמת ישמתית. סביר יותר שברגע הראשון יהיה כף לדבר איתו. אז אני איתי מציא לכם. يمكن להחפץ נפש תומאה, להחפץ מישהו שקפה ליותר, שקפה לדבר איתו. הייתי אפילו יותר חריף ואומר בסך הכל לחפש מישהו לחלוק איתו את שערית החיים. או מישהו שיהיה במידה ויש לכם ילדים אבא לילדים או לילדים שיהיו או מישהו שמפרנס. משהו איזשהו ביטוי שהוא אה, נקרא לזה אה, ממשי מעשי שניתן להכניס לשם מישהו. כל מיני ביטויים מאוד רומנטיים וגרנדיוזיים אני מדי פעם הערתי לחלקכם במשווים על הניסוחים האלו הם לא מאפשרים לזה לקרות יש לזה כל מיני סיבות פסיכולוגיות למה אנשים מתארים את הזוגיות ואת האהבה כמשהו גרנדיוזי כל מיני עושים ממנו אידאליזציה איזה וזה איזשהו אה, אה, ממלא איזשהו צורך אה, לעשות את החלום אה, מאוד מאוד ורוד זה, זה כמו מישהו שאין לו שקל ובמקום לעבוד אז הוא חולם על המיליונים שיהיו לו אבל בינתיים אין לו מה לאכול ואתה שואל אותו, תגיד לי מה אתה אוכל אז הוא אומר לו, או, יום יבוא ויהיה לי מיליונים אז זה כאילו מספק לו את הצורך לאכול אבל תכלס אין לו מה לאכול אז אותו דבר קורה שהם זה תודא דבר קורא לאנשים מסועמים ש他们 כי they can fantasize about this that adventures very very I'm referring to this a custom that fills life and you treat them on all the difficulties that they have, like this is a reference to books והדבר האגום שבגלל שזה כל כך לא רלוונטי לשלב שבו אתם נמצאים, אז פשוט אתם לא יכולים להתכוון לשם ולהביא את זה. לכן אני מציע, אם אתם שומעים את עצמכם, מנסחים ניסוחים גרנדיוזיים, תעשו, איך אומרים, תציעו שורש. כן, שורש זה אומר שזה משהו בריבוע שיצא את המספר שאמרתם, כן, אם זה 1600, אז זה אומר שזה 40 בריבוע. אז 40 כפול 40 זה 1600. אז כל, אם אתם עוצים את עצמכם ואמרים משהו שהוא מאוד אה, אה, פנטזיונרי, אז אה, פשוט תגידו לעצמכם, אני לא מחפש את התאמה נשמתית, אני לא מחפש את הנפשת או מה אני מחפשת, פשוט מישהו לחלוק איתו את שירית החיים. או אני מחפש מישהי לחלוק איתו את שירית החיים שלי. זהו. זה משהו שהוא קל, פשוט. יש הרבה אנשים שאפשר להחלוק איתם משאיר את החיים, הלא מודל שלכם לא מתבלבל מזה, ולא מתחיל להיות באיזושהי שאיפה חסרת כל יכולת למימוש ולמישוש, אני מקווה שהעקרון זה ברור ואני מקווה שזה לא מאחזר אף אחד, כי אחרי שאתם מוצאים מישהו לחלוק איתם חיית את החיים, אתם מגלים שזה כל כך נפלא לחלוק עם מישהו שתשארי את החיים, זה הרבה הרבה יותר רומנטי מכל החלומות הרומנטיים שאיכומים להיות לכם. כלומר, ה... לפעמים אנשים אומרים לי אם רוצים מישהו שיקרא את המחשבות שלהם ושיהיה זה. אני יכול להגיד לכם שכשחיים חיים, אה, נורמליים, אז יש הרבה פעמים קריאת מחשבות. אוקיי? זה זה זה גם לפעמים מרגש ונחמד וזה כיף לפעמים, אבל לא מזה אנחנו חיים. יש הרבה דברים הרבה יותר נחמדים מלקרות המחשבות אה, וגם קוראים לפעמים דו מחשבות, זה גם קטע כזה, אוקיי? אבל לא לא ממוקדים שם בקטע הזה שלנחש מה שאני חושב. הפוך, אני כמו שתכף אני אגיד לכם, אפוח, אני תמיד חושב שלקרוא את המחשבות זה זה משהו שאולב דווקא מקדם את הזוגיות, להפך, אפילו מדרדר אותה, והדבר המקדם הוא לדעת להגיד מה אתה חושב, או מה אתה רוצה, או מה אתה צריך, כמו שמיד אני אגיד לכם. ובכן זה הדבר השני בסדר ניסוח מטרה באופן הגיוני אה... האם עד כאן אה... טוב, דבר שלישי שרציתי לדבר עליו גם כי נזכרנו אותו בעבר רציתי לגעת בו בקצרה אני קורא לזה נוסחת ההצלחה בזוגיות אני אסביר לכם למה אני אומר את זה כי רבים וטובים מכם אנשים נפלאים באמת אנשים טובים ועיקרים ונפלאים יש לכם פחדים מטורפים ומיותרים מהזוגיות. <laughs> כלומר לחלקכם כלומר מנהלים אתכם פחדים פנימיים בגלל כל מיני מחרוות יחסים זוגיות שאתם מכירים. מההורים שלכם, מהחברים שלכם, מעצמכם, מההעבר. אני לא מזלזל בזה, אני אומר יש הרבה אנשים יש יש uh, הרבה אנשים שבמת הזוגיות אצלם יש סרט uh, אימה. Uh, גם uh, זה, זה בהחלט uh, דבר uh, עצוב מאוד כן? Uh, ואני אחרון שיזלזל בזה וילאג אני רק אומר שיש נוסחה מאוד מאוד פשוטה שמבטיחה לכם שהזוגיות שלכם וזרעת השם שהיא תבוא בקרוב בצורה מאוד מאוד פשוטה תהיה מוצלחת, נהדרת, מא מאושרת כל הדברים שאתם יכולים לחלום ויותר מזאת מאוד מאוד פשוט אני הולך לתת לכם את זה עכשיו במספר שלבים פשוט אם אתם רוצים תכתבו לעצמכם את זה ואם אתם תעשו את זה מובטח לכם שיש לכם חיים מאושרים מיש אתם רוצים סביבכם שאין לו את זה ופשוט לא פועל אף יא נסخة הזאת עכשיו אני לא מאחל לכם זה כל כך פשוט תמין ללך לפני הנסخة הזאת אבל הנסחה היא מאוד מאוד פשוטה ו ואין שום סיבה לא ללכת איתה זה יש כל מיני סיבות של של מקלות על זה אבל אבל רוב האנשים נכשלים באחד מהשלבים בנוסחה הזאת ואם אתם תלכו עם הנוסחה הזאת אתם תהיו מאוד מאושרים ואין לכם מה אחד. תאמינו לי יש לכם הרבה מה לפחד אם אתם הולכים על זוגיות בלי לדעת שום דבר ממנכם ומשמאלכם בלי לעזר באף אחד ועם כל מיני ידיעות שיש בכם מאמצעי התקשורת שרוב אנשים שם בכלל לא יצליחו ליצור מערכת יחסים נורמלית והם אלה שהרבה פעמים אומרים לנו מה טוב ומה נכון ומה ראוי ובכן סיקום קצר על נוסחת ההצלחה בזהויות שלב ראשון, דה מה הם הצרכים שלך או שלך די, מה הם הצרכים שלך או שלך קודם כל, זה עשינו לא מעט פעמים ברגע שאתם יודעים מה באמת אתם צריכים אתם כבר נמצאים במקום אחר מרוב האוכלוסייה שלא יודעים כלום על אודות צרכיהם מעולם לא שאלו את עצמם את השאלה הזאת ואין פלא שבן הזוג לא יכול לענות לצרכים שלהם כי הם בעצמם לא יודעים אותם זה שלב א' דא יודעים מה הצרכים שלך שלב ב' דא עודי מה הצרכים של בן הזוג שלך או שלך רמז איך יודעים? שואלים מסוחחים. לא צריכים לנחש, לא צריכים לקרוא מחשבות, לא צריכים לבחור את הבן אדם עם הצרכים המתאימים, צריך פשוט לשאול, לברר ולשוחח על זה. ולא על יום ראשון תגלו את כל הצרכים אחד של השני, זה דברים שמשתנים עם החיים, אחרי לדות, לפני לדות, אחרי עבודה, לפני עבודה, אחרי פיתורים, לפני פיתורים, מקימים עסק, סוגרים עסק, כל החיים מאוד דינמי. אבל יש צרכים של בן הזוג שלכם, ברגע ש'תם יודעים אותם, אתם כבר נמצאים במקום אחר לגמרי מרוב האוכלוסייה רוב האוכלוסייה אגב באחוזים מטורפים על גירושים משהו כמו 30 אחוז אז באמת עם הסטטיסטיקה הזאת עדיף לא להתחתן מאשר להתחתן ואחד לשלוש שתתגרשו סתם לא יודע נראה לי כך לא ממליץ אני כן ממליץ לפעול לפי הנוסחה הזאת, תאמינו שאתם משפרים לעצמכם את האחוזים בצורה מדהימה. ובכן, שלב ג' ללמוד לתת מענה לצרכים של בן או בת הזוג שלכם. תתמיד תתחילו משם. כשאתם עושים אותו מאושר או מאושרת, אתם תקבלו את זה בריבית דריבית. תמיד תחשבו על... לתת לו את הצרכים שלו לפני, שאת, לא, על חשבונכם, לב, זה לא על חשבונכם, אלא לפניכם. אם אתם יודעים קודם כל לתת, אתם תקבלו פי מיליון. אם אתם מתנים את הנתינה שלכם patri בלקבל, אתם תהיו מסכנים. וזה שלב עוד חשוב. קודם כל שלב השלישי זה לתת את המענה לצרכים שלו או שלה. ותשימו לב שכתם יודעים בדיוק, מה עם הצרכים? זה מאוד מאוד קל, מאוד מאוד פשוט, מאוד מאוד כיף, זה לא דורש מכם שום דבר שלא בכוחותיכם. כשאתם לא יודעים מה הצרכים שלו, ואז הוא מתעצבן על כל דבר, ואז הוא מצפה מכם להכין ארוחת ערב, ולא יודע מה, וכל מיני דברים מהסוג הזה, שאני מרחיב עליהם בסדנאות, שבזרת השם, אחרי שתמצאו בן זוג, תבוא אליי האלו, אז שמה יש בעיות. אבל ברגע שאתם מזהים היטב את הצרכים המדויקים אז אתם פועלים היטב. אבל זה קשה שרק צד אחד פועל אני מקבל שאלה. אני לא אמרתי שרק צד אחד יפעל. אני אמרתי שאתם תעשו את הצעד הראשון. כשאתם עושים את הצעד הראשון אתם תהיו מאושרים. כי אם את אישה, אז הגברים נועדו בטבע. יש בנו הגברים צורך להסביע את רצון אשתנו. נשוטנו זה משהו גברי שאם אישה יודעת איך לגרום לבן שלה להפ... איך איך יאמרו אם היא יודעת ללחוץ על הקפתורים הנחונים ויפעל ככה ואם היא לא יודעת לפול ב... ללחוץ על הקפתורים הנחונים אז הוא לא יפעל ככה לא יציל כולם בסדר שום דבר לא יציל כולם אז מדבר על הרוב אין אין, אין איך אומר אנ כלל שאין לו יציים נקלא רוב הגברים יש להם צורך, כשיודעים איך ללחוץ על הכפתורים הנכונים שלהם, למצוא חן בעיני האישה שלהם, והם יכולים על זה אה, למסוא נפשם. וגם הפוך, אישה טובה עושה רצון בעלה, כדוע ככה חזל אמרו, זה הטבע שלנו. עד ככה נועדנו וככה נברנו, וזה נכון שהרבה פעמים לוחצים על הכפתורים הלא נכונים שלנו, וכמו שדיברתי כבר בעבר, אנחנו מגיבים מהמקומות הלא נכונים ואז זה מדרדר את המערכת ואז הטבע הבסיסי של לעשות רצון הבעל או רצון האישה מדרדר ומתבלבל אבל אני מדבר עכשיו על להקים זוגיות מחדש אגב אתם יודעים שמצבכם אלה מכם שעדיין לא מצאו זוג יש בו מצב הרבה הרבה יותר טוב מהרבה אנשים שמצאו בן זוג והסתמכו איתו כי אתם יכולים להקים זוגיות חדשה נפלאה ונהדרת בלי בלי כל ה, ה אהם נגיד הג'ראס שאנשים ניחשים עליו הקדורה שלג שאנשים נמצאים בתוכם במאורחות מאוד לא מתגמלות אתם יכולים לדמיין דף חדש כשאתם מקירים את התה ותצרכים שלכם לצרכים של בן הזוג שלכם אתם יודעים לתת לו מענה או לתת לה מענה ו אז אתם תקבלו בריבית דריבית. יש לי חבר, כבר האמת שנים אנחנו לא בקשר, אבל פעם דיברתי את עורכה החתונה, איכשהו דיברנו, אז גם הייתי, גם ברוך השם אז, וגם אה, אה, היה אז עניין עם תוכניות חיסכון, ואיכשהו המשלנו את, ה, את ההשקעה בזוגיות להשקעה בתוכניות חיסכון, ואז הוא אמר לי, לא זוכר, אני השקעתי אז באיזושהי תוכנית חיסכון, אה, לא זוכר מה הייתה בדיוק, ואז הוא אמר לי, היה משהו נצבר ומשהו, ואז הוא אמר לי, זה נצבר וזמין. מה כבר נצבר וזמין? אתה גם נצבר לך, כשאתה משקיע באשתך או בזוגיות שלך, אז זה גם נצבר לעתיד, וזה גם זמין, כי אתה גם קוצר את הפירות עכשיו. ואני ככה זוכר את הדבר הזה, כי זה באמת אה, אה, מאוד נכון. כמו כשיודעים לעשות את זה, וזה מאוד מאוד פשוט, כשיודעים מה הצרכים בצורה מדויקת, מה שקורה לרוב האנשים שהם אף פעם לא עוצרים ושואלים את עצמם מה באמת יש כאן. אם אשתך מתעצבנת שאתה מאחר, אז שים לב מה יהיה שם, במקום להחזיר לה בחזרה על זה ש... אה, מה את רוצה? ואני אדדה, ואז היא תחזיר לך ואז היא עוד פעם מוקסך. תעצור רגע את הכל, תשאל את עצמך מה הצורך שלה, מה מטריד אותה, מה האם אני יכול לתת לה את התחושה שאני מעריך אותה, אוהב אותה, גם כשאני מאחר? האם אני יכול לא לאחר? לפעמים תדעו לכם שאנשים שה... נוטים, בגלל שסתם דוגמה, עם אחד הדוגמאות שאני תמיד מביא שהיא, שהאישה מתעצבן שבעלה מאחר. אז כאילו כדי להיות בעל טוב הוא צריך להפסיק לאחר. אז אני רוצה להגיד לכם שזה לא הפתרון היחיד. לפעמים יש עוד פתרון. אם הוא מבין טוב מה כואב לב, מה קשה מאחר, הוא יכול להמשיך לאחר אבל לתת לזה מענה אחר. למשל אם הוא מרגיש שהיא מרגישה שהוא מזלזל בה כשהוא מאחר, הוא יכול לגרום לא להרגיש מזולזלת גם כשהוא מאחר, למשל להתקשר אליה מהדרך, למשל בהתקשר אליה באמצע היום מהעבודה, למשל לקנות למשהו, למשל לכתוב למשהו, 6000 דברים. אותו דבר בעל שאשתו לא מכינה לו ארוחת ערב, אז הוא מתעצבן שהיא לא מכינה ארוחת ערב, עכשיו אם היא מבינה שמשהו צריך זה לא דווקא את ארוחת הערב, אלא הוא צריך את התחושה שימאריחה אותו ואוהבת אותו ושאכפת לה ממנו, ושלמרות שהיא עסוקה עם בו וכדומה, יש עוד דרכים לעשות את זה חוץ מלשבת לתרוח על ערב. אני לא נגיד להכין ארוחת ערב, אני רק אומר שיש עוד דרכים. עכשיו בגלל שאנשים לא יודעים איך לעשות את זה ולא מדברים, אז היא חושבת שכדי שהוא יהיה מבסוט היא צריכה כל יום לשבת חמש שעות לבשל ארוחת ערב. ואז הוא חושב שקדאי השיתי הם אפסות, הוא צריך לולא אחר, ולצטב בזמן לא עבודה, וכאשר לו, וזה אז עיודו, ת分かる לי, זה זה חל, חל חסאר יכולת ל ל ל גברות. אבל אני אומר ל'חמים' ש'כשיהDIM זה זה קוקח פשוט, כמה זמן,洛克ח לחה, ליחטוב, מיחטוב, קצר, ישתייה יקרה, ניואב אותך, אני נאלץ ליתקף ב'עבודה' ל'itraot'. כמה זמן זה洛克ח? פחוט מידקה. אם אתה נורה, א' א' א' א' א' תכתוב בבוקר יש היום תוכנות ששלחות אס אמס בתזמון. תכתוב בבוקר בשעת תשע שאתה נכנס לעבודה, תתזמן את האס אמס הזה בחמש בערב. בסדר? זה באמת לא מסובך. אם רוצים, הכל אפשר. דברים קטנים ופשוטים יכולים לשנות את החיים. ובכן, זה שלב ג' כן? למד לתת מענה לצרכים שלו או שלה. דבר רבי, למד לבקש את המענה לצרכים שלך או שלך. זה אחד הדברים הכי חשובים. אוקיי, אתה יודע שיש לך צורך... אתה צריך לדעת איך לבקש אותו, וזה מאוד תלוי מי אתה ומי אשתך, או מי את ומי בעלך, זה מאוד תלוי בהמון המון דברים, צריך ל ל יש כמה עקרונות מפתח פה, שלא ניכנס אליהם, העיקרון המפתח הכי בסיסי, הוא להיות ממוקד בי, בצורך שלי, לא במה אתה, אלא במה אני, הזכרתי את זה כבר בעבר, העיקרון הוא שאני אומרת, אם אני אישה, אז אני מפחדת שאתה, אני מפחדת ממהירות הנסיעה, ולא אני אומרת סע לאט. סע לאט, אני ממוקדת בך. גבר שאומרים לו סע לאט, אתם יודעים מה הוא עושה? נוסע יותר מהר. אם היא אומרת לו אני מפחדת מהמהירות, מה הוא יעשה? הוא יעט את הנסיעה, וישאל אותה מה עוד אני יכול לעשות בשבילך אהובתי. פחות או יותר. קצת מגזים, אבל זה העיקרון. כשגבר שמרגיש שקדח ברקה, הוא יהיה דווקא. אם הוא מרגיש שהוא בא להושיע את אהובתו מפחדיה, הוא יהיה מלאך. וזה העיקרון של הכל. יש כמה פרטים בדבר הזה, איך לבקש את המענה הצרכים שלכם. דבר נוסף וחשוב זה, כשאתם אף לא נותנים את התחושה שהוא לא בסדר, אלא אם יש משהו שהוא לא בסדר, אם היא לא מפחדת, היא פשוט רוצה שהוא יעשה, מה זה? זהיר יותר? זהיר. <אם> למה היא רוצה שהוא יעשה זהיר יותר? מה אכפת לה? בדרך כלל זה בגלל שהיא מפחדת. אז אם יש לה סיבה אחרת, אז גם כן היא יכולה להגיד את הסיבה. בדרך כלל זה בא מפחד, ולכן צריך להגיד, אני מפחדת. Uh, אם היא חושבת שצריך ליסע יותר לאט למשל אז, היא, uh, אז זה מה חושבת על עצמה למה זה מחייב אותו לעשות מה חושבת אם היא מפחדת אז uh, זכותה מלאה ואם היא יודעת להגיד זה נכון אז היא תקבל את זה כן, זה רק דוגמה אבל העיקרון הוא שכל uh, זוג צריך למצוא את הניסוחים uh, המנצחים עבורו וזה לא קשה, אמנם זה לא תמיד מובן מאלה אבל זה לא קשה <coughs> <אח> <אח> הדבר הבא שחשוב בהקשר הזה הוא <אח> למד לבקש את מעל לצרכים שלך, זה אמרנו <אח> דבר הבא זה בקש את צרכיך אחרי שלמדת ותן לו מעל לצרכיו, זה מה שאמרנו קודם אחרי שלמדתם את זה, לבקש ולתת מענה, ותהיו מאושרים, זה כל הסיפור. אז זה נשמע קצת אולי פשטני, מה שאני אומר לכם, אבל זה מאוד, <coughs> זה, זה פשוט ככה. מי שרוצה, יש על זה בספר שנקרא מדריך להצלת הזוגיות, של בחור בשם פיליפ מקנרו, המדריך להצלת הזוגיות, פחות או יותר זה מה שאומר שם, נוסחה פשוטה, לא הזוגיות, מה שאמרתי לכם פחות או יותר. אה הוא מאריך שם בספר שלם שהוא מאוד מומלץ לקרוא לו למי ש ביקר חש תמצאו בעזרת שנת בן זוג בקרוב. אבל אה, זה תعرفوا הדברים שם שאני אומר לכם גם שיכול אזור לכם קבה עכשיו. הנקודה הבאה אה, שאני רוצה להיכנס לה אני רק אסכם כן, ה... ה... למה אני אומר את זה גם כדי שתבינו זה מאוד מאוד פשוט ובכך תסלקו מעצמכם טון וחצי אנרגיה של כל מה שאנשים לא יודע אם כל אבל הרבה מאוד מה שאנשים מבינים כביכול אומרים לכם על זוגיות ושיש לכם בראש על זוגיות ו... וחברים או קרובים או כל מיני אני אומר לכם שרוב רובם של האנשים לא פועלים על פי הנוסחה הפשוטה הזאת שאמרתי לכם כמובן יש בזה עוד מיליון דברים שורזרים ו millions ספרים וכתביות וקורסים וסדנאות ותיפולים ויאוצים וADRACHOT וסמינארים אכול אכול המוסיף מוסיפים לו אבל אלה הדברים הפשוטים והבסיסיים וכול מה שيكשור למריבות ולחיקוחים ולזה בדרך כלל זה בגלגל שלא פואלים שליחה בצורה פשוטה הזאת שאמרתי לך. אני אעבור עכשיו לסעיפה הבאה, זה מה שכשאני רוצה לא רוצים אותי, כשרוצים אותי אני לא רוצה. חלקכם שאלתם אותי את זה וככה רציתי לתת לזה תשובה מסודרת ומדויקת. אז העיקרון של המבנה הזה שחוזר אצל רבים וטובים, זאת האסטרטגיה המדויקת של התת שלכם. לחסוך מכם את אוגמת הנפש שנדמה לו שכרוכה עבורכם בזוגיות זה בדיוק האסטרטגיה כלומר אין לו שום סיבה לפסול עבורכם מישהו שפסל אתכם כביכול פסל אתכם מישהו שלא נראה לו אז התת מודע שלכם, הלא מודע שלכם לא, לא אמור להפריע לכם לרצות אותו למה לא? תרצו אותו, מה זה יפכו להפריע? הרי אתם לא יכולים להזיק לעצמכם איתו כי הוא לא רוצה או היא לא רוצה אבל הלא מודע שלכם כל כך רוצה להגן עליכם וברגע שהוא מזהה שמישהו רוצה אתכם מה הוא יעשה? יעשה את הכל כדי שאתם לא תרצו אז אתם תסימו לב שזה קורה לכל כך הרבה אנשים שמאוד מאוד רוצים לרצות אבל ברגע שמישהו רוצה אותם הם פשוט לא רוצים מאוסי קודם כל כשאתם ארים לקח שזה זה כתובת כתובת זה לא מודה שלכם הכתובת זה צדת מודה שלכם והכתובת זה מי שרוצה בטובתכם רוצה להגן עליכם למה כי הוא זוכר כל מיני זיכרונות מהילדות, מהעבר, מהגלגולים הקודמים, מהסביבה, מי לא יודע מאיפה. זיכרונות שמחברים לו את הזוגיות למשהו שאתם לא צריכים או לא רוצים או לא הולך לעזור לכם. והוא רוצה לעזור לכם, רוצה לחסוך מכם את תוגמת הנפש שלכם. זה בניסוח של לא מודע. אם אתם רוצים בניסוח אחר קצת, אז אתם יכולים להגיד שזה ניסוח של אתם בעצמכם. הכוונה שאתם בעצמכם נמנעים, מונעים את עצמכם באופן לא מודע, מחוויית הזוגיות בגלל הפחדים שכורחים בה. בגלל החששות שכורחים בה. ויש רבים כאלה, וזה מובן מאוד. ומשהו בכם, Um, מה שהוא בכם לא מאפשר לכם לשמוע את החששות האמיתיים שלכם um, ומה שזה אומר שברגע שאתם ארים לכך שיש דרכים אחרות הכוונה אפשר לעשות זוגיות נהדרת נפלאה בלי המחיר שכרוך במה שאתה חושב יש אנשים שיש להם זוגיות נהדרת גם לכם זה יכול לקרות וקיצור, אתם צריכים לחשוב כל מיני זה, זה נושא בפני עצמו מה לעשות. אבל העיקרון הוא שאתם רוצים לתרגם לעצמכם אחרת את העתיד הזה. לא לתת לעצמכם ליפול לתוך המלכודת הזאת שההגנה עליכם היא מניעה מזוגיות. להפך, ההגנה עליכם היא יצירת זוגיות. איך אתם עושים את זה? יש כמה דרכים. אבל העיקרון אחד. העיקרון הוא לגרום עוד ועוד ציורים חיוביים שיכנסו ללא מודע שלכם. כמה שיותר ליצור חיבורים חיוביים למוח אל הזוגיות. הזוגיות ובזה אני רוצה לסיים לנסה האחרון. שלמה הרבה אנשים מחברים זוגיות לדברים לא רצויים? אנחנו גדלים מגיל מאוד מאוד צעיר אל אמילה ויתור. שמעתם על המילה ומללה הזאת? חושבים שכדי להצליח בזוגיות ובכלל בחיים צריכים לוותר. לוותר במערכת יחסים. זה מה שהסבתות יודעות להגיד לנו על סוד ההצלחה. סבא, איך הצלחתם לחיות ביחד 60 שנה? נו. למדנו לוותר למדנו להגל פינות גם כשסבתא הייתה מעצבנתתי ויתרתי לה וגם כשאני הצבנתי אותה היא ויתרה לי וככה הצלחנו להתמיד עד היום בגיל 78 או 87 או 99 אני לא מזלזל בסבים וסבתות אבל חברים יקרים אני לא יודע מה היה המתכון פעם היום זה לא המתכון צר לי. לוותר זה המתכון להרוס את הזוגיות מבפנים. מה שאשתי ואני מכנים, הסרטן של הזוגיות זה הוויתורים. בניית מערכת של זוגיות הטווח ארוך, הדבר האחרון שצריך לקרות שם זה, זה ויתורים. מה כן? צריכים ללמוד לדבר כל אחד על מה שהוא רוצה או רוצה. ותשימו לב, אני בטוח שאתם מכירים את זה מהחיים שלכם, שכשכל אחד אומר מהו בדיוק רוצה יש המון פתרונות אחרים יש תסיפורה מפורסם והבנלי על התפוז שאבא אחד הלך עם שתי בנותיו ברחוב וקנה תפוז ושתיem רבו כל אחת רצתה את התפוז דאבא חכם לקח את התפוז וחתך אותו לשתיים וקילף אי, לא, סליחה קילף אותו לא, איך זה חתך אותו וסחט אותו אחת מהבנות רצתה את המיץ של הטפוז ואחת מהבנות רצתה את הקליפות של הטפוז וזה היה מאוד פשוט שתיהם רצו טפוז אבל כל אחת רצתה משהו אחר בטפוז עכשיו כשאתה מבין מה בדיוק אתה רוצה או מה בדיוק אתה צריך זה בדרך כלל לא בשמיים וכדי ששני בני זוג יסתדרו ביחד אם לא מדברים זה באמת קשה מאוד.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 מצוין כדי לא לרצות להישאר שם וזה מחבר את בן או בת הזוג למישהו לא רצוי וכמעט תמיד אפשר למצוא פתרונות אחרים שלא מצריכים ויתורים מה שקוראים בלועזית win-win situation סיטואציה ששני הצדדים מנצחים אחד הדברים החשובים ביותר בהקשר הזה ובכלל זה מה שנקרא הביטוי האומלל פוקר פייס שמעתם את הביטוי האומלל הזה פוקר פייס זה אומר פני פוקר כוונה שבן אדם הוא שחקן הוא חושב שלא מרגישים מה עובר בתוכו והוא משחק אותה עם פנים שוחקות עכשיו אני לא אומר שזה לא חשוב לפעמים להיות ככה וזה כן חשוב לפעמים, כדי לשמר מערכת קיימת, לא תמיד ללכת עם שמרגישים באותו בוקר. אם קמתם בבוקר, מה שנקרא על רגל שמאל, ולא בא לכם עכשיו להתייחס יפה לבן הזוג או בת הזוג שלכם, אני לא ממליץ שתלכו עם מה שאתם מרגישים, אלא כן תעשו קצת פוקר פייס. יחד עם זאת, למה זה חשוב? כן, כדי לא ליפול לכל מצב רוח. יחד עם זאת, אם אתם חושבים שזה המתכון להצלחה, לשחק אותה, ולהיות פוקר פייס, אז זאת טעות נפוצה. והכלל הוא, כמו שהזכרנו כמה פעמים, מדברי חזל על פי הפסוק, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם באדם. הכוונה היא שהלב שלכם קולט את הלב של האדם האחר, והלב שלו קולט את הלב שלכם. והפנים הם לא אלה שנקלטות, הלב נקלט. מה שאתם מרגישים מבפנים. ואם אתם מבטרים כי אין לכם כוח להתמודד או מבטרים כי אתם לא רוצים להריב או מבטרים מכל מיני סיבות כאלו זה משהו שאתם עושים בפה מלמעלה בסכל המודע אבל מבפנים, בלב זה לא מה שקורה תלוי מתי, כן, יש לפעמים שכן אבל בדרך כלל ויתורים מהמקום הזה של אין לי ברירה זה לא מקום טוב והלב מרגיש והשני מרגיש את זה והדברים uh, נערמים, הולכים ונערמים ובסוף הם יוצאים כשאתם לא רוצים. ההמלצה שלי תמיד מתי כן לוותר זה רק שמצטרפים שלושה תנאים. אחד, שאין פיתרון אחר, כלומר שלא מצאתם win-win situation. וזה כמעט אף פעם לא קורה, אבל אם קרה אז אתם מוזמנים אז לוותר. דבר שני זה כשאתם... Uh, לא מחפשים שכר על הוויתור הזה, אלא שזה בא ממקום נקי לגמרי, בלי אינטרסים. ודבר שלישי, אתם לא מפחדים. מה שקורה הרבה פעמים זה שאתם, שאתם מבטרים כי אתם מפחדים להגיד לא. למה? כי אם תגידו לא, אז השני תצבד. לכן אתם מבטרים. אז אתם מבטרים רק כשאתם יודעים שהייתם יכולים להגיד לא, אבל בכל זאת בחרתם להגיד כן. אני מוכנה או אני מוכן. אני מסכים. למרות שלא בא לי או זה. עכשיו, אני אמר שאם אתם הולכים עם זה אז אתם לא צריכים לוותר כל כך הרבה. והמערכת יחסים יכולה להיות מקום נהדר לסגסג בו. אני מאוד מזמין אתכם, מי שיש לו זמן ופניי בידו, לקרוא את הספרים של אמא, אנדריקס, אנדריקס uh, הוא פיתח את שיטת האימאגו יש ספר מיוחד לפנועים ופנועות שנקרא לקראת uh, לשמור על האהבה הזאת um, ספר מאلف שצריך ככה להיכנס לעומק שם אבל uh, חלק מהתכנים שנבוססים על הספר שלו אבל לא רק בכל מקרה שמה הוא על זה שזוגיות זאת הזדמנות לצמיחה צמיחה ישון צמח וזה כל כך מחובר אצלי ליהדות ולכל מה שאנחנו לומדים ונחשפים לאיך שהיהדות רואה את הזוגיות וזה מה שהוא טוען שם בעריכות מבחינה פסיכולוגית יש שם חשבון שלב אבל אני אומר שוויתורים זה הדבר האחרון בהקשר הזה כן? וויתורים לא מקדמים אתכם לסגזג ביחד להפך הם רק מאפשרים לכם לשרוד את הכאן ועכשיו ומעוררים סליחה, עוד ועוד אנרגיות שליליות על בן או בת הזוג שלך טוב, אנחנו סיימנו להיום אני מקווה שזה היה ברור